Rugăciune pentru treptele trăirii tainelor Cuvântului Lui Dumnezeu! Doamne, Iisuse Histoase, Cuvântul Lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, Din trăirea tainelor Tale treptat ne-ai descoperit, după ce piatra de pe intrarea inimii a înlăturat, așa cum Îngerii Tăi, teatra de la intrarea mormântului tău îndepărtat când ai via. Așa cum Maria Magdalena cu mirul te-a căutat, tot așa dreapta sufletului soptuitor, care face porunciile tale să o urcăm neajutat. Noi, poruncile tale, să ne luăm crucea, să ne repădăm de sine și să te urmăm pe tine amascutat. Fincă din puterea Ducurilor Răi, ca pe Maria Magdalena ne-ai Apoi pe treapta contemplației, ca pe cealaltă Marie ne ridicat, Să dobândim prin har, apropierea sau înfierea, din lucrul înfierii ne dat, Din partea cea bună am ales și aflat. în bogăția faptelor, și cugetele trupului sub puterea Ducului a Așa cum Salomeia, pacea și cunoașterea înțelepciunilor îmbrățișa. De aceea, pe noi de înțelesuri de adânci dubă și ne Doamne, Iisus Doamne, Isus, ilustrase cuvântului Dumnezeu. Te iubim, te slăvim și-ți mulțumim, fiindcă trăirea tainei tale, urcându-ne pe treapta blândeței ne arătat și porunca învățață de la mine că sunt blând și smerit cu blândețea ta de porumbiță a Ioanei ne -a învățat. Când Duhul nostru a prins de iubire în lumina tainilor tale l-a îmbrăcat, pentru că de nesimțirea am pietrită, Sufletele noastre le-ai așa cum îngerii, piatra de la intrarea mormântului, au îndepărtat. De aceea, înțelesul avem care întrupării tale, sacrificiul tău pentru noi, când ai luat crucea păcatelor noastre și ai purtat, ca să fim vestitori, cunoscători și lăudători ai taniilor tale, așa cum sunt în care, la mormânt, au venit și s-au stat. Doamne Iisus, însuși plasă, cuvântul Dumnezeu, Te iubim, Te strădin și Sfântul Mie, fiindcă trăirea Ta în locale, treptat și nebăscutăit, când, prin faptele virtuților, pe calea Sfintei trăințe am căutat, așa cum Sfântul Apostol Petru la mormântul tău alergat, și doar judul, -ju în o de aflat. tot așa în noi, doar fiul tău, prin faptele cele Sfinte, mi s-a Dar când prin lumina contemplației cuvântul tău l-am ascultat, așa cum Ioană la pieptul tău s-a ajutat, tot așa să trăim tainele tale din Sfânta Evanghelie ca să dovânzim asemănare cu tine. Măsura treptelor tale am înțeles și am aflat.